Tizedik fejezet Június 4-én reggel 7 órakor a kémjelentése csak egy volt von mellentin, Rommel felderítő tisztja íróasztalán heverő 20-30 jelentés között. Volt ott még néhány jelentés a lehallgató állomásokról, a gyalogság és a tankhadosztályok sifirozatlan üzenetváltásairól. Ott voltak a főhadiszállások primitíven sifirozott utasításai, amelyeket már reggel meg lehetett fejteni,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 Ha a kémnek igaza van, akkor a szövetségesek nyilván fokozott felderítést fognak folytatni azok fölött az állások fölött, amelyeket meg akarnak támadni, és pedig az Aslaggerinc, a sidragerinc és a sidimuflát fölött. Lehetséges, hogy fokozott mértékben fogják bombázni is ezeket az állásokat, hogy megpuhítsák őket, bár ez annyira elárulna a szándékaikat, hogy a legtöbb parancsnok nyilván ellen fog állni a kísértésnek.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 Annak ellenére, hogy állandóan kitette magát az ellenség tüzének, 1914 óta egyetlen egyszer sem sebesült meg. Maga von Mellentin is velement és kihasználta az alkalmat, hogy vázolja saját képét a frontvonalról, és saját becslését a felderítők hozzá beküldött nyersanyaga alapján. Azok némelyik ugyanis túlságosan óvatos volt. mellőzött minden bizonytalan dátumot, némelyikük meg túlzásokba esett, hogy külön ellátmányt és erősítést kapjon az alakulatának. Kora este, amikor a hőmérő higen szála végre lejjebb szállt, újabb jelentések és tárgyalások következtek. Fom mellentén megszűrte a szfinx megjósult megjósolt ellentámadással kapcsolatos részletek tömegét. Az erit páncélos hadosztály, az olasz hadosztály, amely az Aslak gerincet tartotta megszállva, növekvő ellenséges légi tevékenységet jelentett.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 különös tekintettel a tüzérségi tűznek vagy minek az időpontjára. Fon Mellentin tudta, hogy az angoloknál a tüzérségi tűz mindig a támadást előzi meg. A kém jelentése egyre hihetőbbnek látszott. Fon Mellentin megkereste a kartotékjában a 32-es páncélos brigádot, és rájött, hogy nemrég látták őket a Regal gerincen, vagyis olyan pozícióban, ahonnan logikusan megtámadhatták a sidra gerincet.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 Rommel a vezérkari főnökével, Bayernlain ezredessel és Kesselringgel volt együtt. Egy tábori asztal körüláltak, és a hadműveleti térképet nézegették. Az asztal egyik oldalán egy hadnagy ült, jegyzetelésre készen. Rommel levette a sapkáját. Hatalmas kopaszodó feje túlságosan nagynak tűnt alacsony termetéhez képest. Fáradtnak és soványnak látszott. Fom tudta, hogy visszatérő gyomorbánta labakban szenved, és néha napokig képtelen enni. Normális körülmények közt kövérkés arca beesett, és a fülem, mintha még jobban elállt volna, mint máskor. Ferdevágású szeme azonban lelkesen csillogott a győzelem reményében. Fon mellentín összecsapta a sarkát, szertartásosan átadta a jelentését, aztán a térképet mutogatva előadta következtetéseit. Amikor befejezte, Ring megszólalt. És azt mondja, hogy mindez egy kém jelentésén alapul? Nem tábornagyúr, mondta határozottan Fommellentén. Vannak bizonyos jelek, amelyek megerősítik a következtetéseimet. E féle jeleket mindenre találhat az ember, mondta Kesserink. Von Fommellentén a szemesarkából látta, hogy Rommel kezd bosszus lenni. Kesszerink folytatta. Nem tervezhetünk komolyan ütközetet egy vacak kis kairói titkos ügynök jelentése alapján.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 Mindkét férfinak volt patrónus a Berlinben. Kesselring a Luftwaffe embere, Göring kedvence volt. Rommel meg olyan jó hírnévnek örvendett a közvélemény szemébe, hogy mindig számíthatott Göbbelsz támogatására. Kesselring népszerű volt az olaszok közt, Rommel meg mindig sértegette őket. Végső fokon Kesselring volt az erősebb, mert tábornagyként közvetlen bejárása volt Hitlerhez, míg Rommel csak jordzónk keresztül juthatott el hozzá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 hogy a 15. páncélos hadosztály délfelé tudjon fordulni, keresztül vonuljon a résen, és hátulról támadja meg a brit terőket. Fó mellentina kihallgatott és figyelt, elismerően bólogatott. Tipikus Rommel féle terv volt. Az erők gyors átcsoportosításán alapult, hogy hatásfokuk minél nagyobb legyen, és a bekerítő hadmozdulat lehetővé tegye egy hatalmas hadosztály meglepetésszerű megjelenését ott, ahol a legkevésbé várják.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 Fó mellentín dugta a kezét és keresztbe tette az ujját. Fó ez a pillanat jutott eszébe, amikor 16 nappal később Rommel társaságában a naplementét figyelte tobruk fölött. Egymás mellett álltak az El-Ádem meredek észak-keleti lejtőjén, és várták az ütközet kezdetét. autós autószemüveg volt. Az az autószemüveg, amelyet a fogjú lejtett O'Connor vett el, és úgy szólván a védjegyelet.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 A június 5-i szövetséges ellentámadás pontosan úgy következett be, ahogy a kém megjósolta, és Rommel védelmi terve olyan kitűnőnek bizonyult, hogy a támadásból ellen-ellentámadás lett. A támadásban résztvevő négy szövetséges dandár közül hármat megsemmisítettek, négy tüzérezredet pedig foglyul ejtettek. Rommel könyörtelenül kihasználta az előnyét. Június 14-én áttörte a gazelavonalat, és ma, június 20-án itt áll, hogy megkezdjék az életbevágóan fontos parti helyőrség Tobru Kostromát. Fon mellentén megborzongott. Elképesztő volt, hogy milyen hideg tud lenni a sivatag hajnali ötkor. Az eget figyelte. Öt óra húsz perckor megkezdődött a támadás. Először, mintha távoli mennydörgés hallatszott volna, amely fülsiketítő robaljá erősödött, ahogy a stukák közeledtek. Az első alakzat átrepült a fejük fölött, alábukott a brit állások felé, és ledobta bombáit. Hatalmas por és füstfelhő szállt fel, és ugyanakkor Rommel egész tüzérsége ugyancsak fülsiketítő robajjal tüzet nyitott. A stukák újabb hulláma repült át a fejük fölött, aztán még egy, százával voltak a bombázók. Fon mellentén azt mondta, fantasztikus, ezt jól csináltak ezt szerling. Oktalanság volt ilyet mondania. Rommel felcsattant. Nem Kesszerling érdeme! Ma mi irányítjuk a repülőgépeket! A luffafe akkor is jó munkát végez, gondolta von mellentin, de nem mondta ki. Tobruk koncentrikus erődítmény volt. Maga a helyőrség a város szívében feküdt, a város meg egy nagyobb, brittek által megszállva tartott terület szívében. A területet 35 mérfolyt hosszúságban, kiserődökkel tartított drótkerítés vette körül. A németeknek át kellett jutniuk a drótkerítésen, aztán be kellett hatolniuk a városba, aztán meg kellett ostromolniuk a helyőrséget. Naranyszínű füstfelhő szállt fel a csatatér közepén. Fom mellentint megjegyezte, a rohamutászok jelzik, hogy kérik a tüzérség hatáskörének a kiterjesztését. Rommel bórintott. Nagyszerű, haladunk. Fom mellentint hirtelen hatalmába kerítette az optimizmus. Tobrukban rengeteg zsákmányra számíthattak, benzírre, lőszerre, sátrakra, teherautókra. Rommel motoros szállító eszközeinek már több, mint a fele a brittektől zsákmányolt járművekből állt. És élelemre. Fommellentin elmosolyodott és megkérdezte. Friss hal legyen vacsorára? Rommel értette a gondolatmenetét. Máj, mondta. Rósejbni és friss kenyér. És igazi ágy...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 Rommel ugrott be az ablakon isakban, és Billy-re irányított egy fecskendőt. A vízsugár ereje keresztül löpte a fiút egy melvéden, és Billy beleesett a tengerbe. Vandam tudta, hogy az ő hibája, de nem tudott rájönni, hogy mit csinált rosszul. Keservesen sírni kezdett. Felébredt. Megkönnyebülten állapította meg, hogy igazából nem sírt, de az álma után továbbra is ejtően nyomott hangulatban maradt. Cigarettára gyújtott, nem Felkelt a nap. Vandam körbe járt a kantinban, és eloltotta a villanyokat, csak hogy csináljon valamit. Bejött az egyik reggeli szakács egy kondér kávéval, miközben Vandam a kávéját ittak, lejött az emeletről egy százados, egy újabb közleménnyel. Megállt a kantin közepén és csendet kért. Azt mondta, Kloppertábornok, és a Tobruki helyőrség mahajnalban megadta magát rommelnek.